Бабуся перемовчала хвилинку та й каже То йди, моя дитино, я тебе тутенько підожду. Пани сидять у купці любенько веселенько, щось, межи, з собою розмовляють. Я війшла, а пані. Чого сунешся? Пустіть, кажу, пані мене повечеряти. Іди собі, вечерій». Пішла я за бабусею через двір у хату. Оце привела вам дівчину, каже бабуся, водячи мене в хату. А в хаті за столом сидить Назар Чорнявий і молодичка гарненька, жінка Назарова. У печі палає, як у гуті. От свідчують весло білі стіни і божничок. Вишиваним рушником навішаний, квітками сухими зіллям уквітчаний. З полицями си, миски і мисочки і зелені, червоні і жовці, наче каміння дороге, викрашаються. Усе таке веселе в цій хаті, було прибране, осяюще І кожіль м'якого льону на жертці І чорний кожух на кілку І плетена колиска з дитинкою Просимо до гурту Привітали мене і вклонились Може б поруч зо мною така краля засідала Га? Каже Назар Хіба ж ви тутички найкращі, дядьку? Питаю Сама озирнулася що й парубок уже тут Скутка на мене задивився Аж гаряче мені стало А то ж ні каже Назар. «Придививсь лишень до мене добре. То тож ж гарний, то, то ж хороший. Хіба поночі?» – одмовили йому весело молодичка. Славна була то жіночка, звали Катрею. Білявенька собі, трошки кирпатенька, очиці голубоцвітові, ясненькі, а сама кругленька і свіжа, як яблучко. У червоному очіпку, у зеленій юпочці баєвій. Смішлива була і гордоватенька, а що вже шамка я?» І говорить, ці діло робить, і дитину колише, то коло стола її вишивані рукава мають, то коло печі її перстені блискотять. Ну ну, каже їй Назар, коли бо це не галушки, я б тобі одказав. Тут бо саме Катря його поставила на стіл, миску з галушками. Назар моргнув на мене не гріх тому добре повечеряти, хто не обідав. Катря хоче говорить і жартує, а, здається, все чогось сумна і неспокійна. Бабуся, сидячи за столом, тихенько й величненько якусь думку собі думала. Цілька Назар пустує та вигадує, та ригоче, поблискуючи перед каганцем зубами, а зуби, я ж кажу, як сметана. На того парубка я вже не дивилась. «А що, пташечко?» – питає в мене бабуся. «При молодій пані давненько служиш?» «Яка вона гарна!» – закинула молодичка. «Поможеться, що гарна?» – гукнув Назар. «Коли дивиться так, що аж молоко кисне». Бабуся зітхнула важенько. «Годі тобі, годі, Назаре! А наш пан такий звичайний!» – заговорила молодичка. «Він, мабуть, із роду нікого не скривдив». «Дай йому, Боже, і пару таку!» – промовила бабуся. «Як то тепереньки нам буде?» – смутненько каже молодичка. Зітхнула і задумалась. «Як то буде?» – знов тихо вимовляє, дивлячись на мене, наче б випитувала очима. «А я мовчу». «Буде, як Господь дасть, голубко», – каже бабуся. «Ну, що буде, те і буде, ми все перебудемо», – гукнув Назар. «А тепер до галушок берітесь, а ти, Прокопичому, не йдеш». «Пані, тобі в око впала? Чи, може, ця краля?» Та й моргнув на мене. «Нехай мені та пані й не сниться», – одмовив парубок, сідаючи проти мене. «Де вона й вродилась така неприєзна? Тоді молодичка до мене». «Дівчина, серденько, скажи нам усю щиру правденьку, як душа до душі. Та й спинилась. Всі на мене дивляться пильно, і паробок очей з мене назведе. Якби мені не той паробок, то все б нічого, а про йому соромлюся та червонію. Трохи не заплачу. Дівчино, лиха наша пані молода», – вимовить Катря. «Недобра». Кажу їй. «Господи, милосердний!» – крикнула. «Чуло моє серце, чуло, дитину моя!» Кинулась до колиски, схилилась над дитиною. «Чи того ж я сподівалась, ідучи вільно за панського? Вона вже й оком своїм нас пожерла». «Та плачеш, то так, сльоза сльозу побиває. Не такий чорт страшний, як намальований, – каже Назар. Чого лякатись? Треба перш роздивитись? А вона плаче, а вона тужить, наче вже і справді її дитину пані своїм оком пожерла. Годі, голубко, – вмовляє катрю бабуся, – чого нам дуже тривожитись, хіба над нами нема господа милосердного? Парубок, ані пари з уст. Тільки куди я не гляну, усе на його погляд очима спаду». «Повечерявши, поблагословившись, біжу назад у будинок, а зо мною на добраніч, дівчино». «На добраніч вам!» – отказала та й ускочила в сіни. Увійшла в дзівочу, серце в мене б'ється-б'ється, думаю та й думаю. Що, як він вдивився в мене очима? І, пані моя, теж мені на думку навертається, ледве у двір ступила, вже всіх засмутила. І чого той парубок чіпляється? Бо дай же його який хороший, місяць стоїть проти мене Ой, місяць, у повні. «Ой, місяцю-місяченьку, не світи нікому!»